Hola amics i amigues, reconeixeu aquesta cançó? Sí? Parla d'un animal que té una trompa i una cua. A veure si la cantem tots plegats, ben fort i ben alt. Preparats? Som-hi! Mireu allà dalt, en els estels que hi ha, animal que bicicleta va. És un elefant i doncs que us penseu, té una cua al darrere i una trompa al davant. Bé, bé, bé. Ui, això de cantants ens fa entrar gana, eh? eh que sí. vosaltres que sou tan petits que treu tanta gana sempre. Per què no en mengem una mica d'aquesta cançó? Mirem de que parla una mica darrere de tot? Vinga, preparats. Mireu allà dalt en els estels que hi ha. És un gros animal que amb bicicleta va. És d un elefant i dels que us penseu, Té una cua al darrere. Mmm, que bona. Neu-n'hi-do, ha eh? anat bé això. Eh? Creiem, creiem que en tenim ganes d'agafar-me un altre tros, eh? Que sí? que fer me un altre tros, t'esplegats? Doncs pues vinga, som i preparats. Mireu allà, dalt en els estels que hi ha, és un gros animal que en bicicleta va. És un elefant, idons, que us penseu? Molt bé, Renò, i cada cop la trobem més bona, aquesta cançó, eh? Que us ha quedat en gana? Sí? diu que sí? En voleu més? Va, una mica més, va, perquè sou vosaltres, eh? Sobretot, som-hi! Mireu allà, dalt en els estels que hi ha, és un gros en bicicleta va, és un elefant... N'heu-n'hi-do, eh? Ara ja teniu prou, no, de menjar? No? Encara en voleu més, renoi, renoi. A ah, vosaltres voleu créixer? Voleu ser grans ja, eh? Ui, ui, ui, ui. Doncs vinga, aquesta cançó. Mireu allà, dalt en els estels que hi ha, és un gros animal que amb bicicleta va. <t 'n 'hi -do> Néu-n'hi-do, néu Com va la cançó? Bé, us agrada? Sí? És de bon país? Sí? Molt bé. Doncs mira, jo mateix tinc més gana, tu, i vosaltres sou que també. Agafem-ne un altre tros. Vinga, obrim. Mireu allà dalt, en els estels que hi ha, és un gros animal. Ai, ai, ai, ai, que ens estem quedant sense cançó, eh? Tant de menjar aquesta cançó, però mira, que la trobem tan bona, tots plegats, i som tants, va, agafem-la un altre tros, home, que ja ens ho hem merescut. Som-hi, tots llestos. Mireu allà dalt, en els estels que hi ha. Ja comencem a estar tics, eh? Panxa plena, mira tu, quina panxa que fas, re tu. Però mira, per el que queda la cançó, saps què? No ho diem a ningús ens l'acabem o què? Sí? Doncs vinga, va, Somi, tots a cantar aquí. Mireu allà dalt. Mira que ara queda el tros de la vergonya, eh? que ningú se'l vol quedar. Saps què? Ens el menjarem tots plegats. Per lo que queda, només menjar-la tota, tan bona que és aquesta cançó. Esteu preparats? Obrim les boques!